ما شاء الله الصوت واضح واضح التقارب أحسن عندك ده رابط واضح Apabila salah seorang di antara antur-mada yang mengantuk, maka sebaiknya dia pindah tempat, pindah posisi. Baik? Ya, MashaAllah. Alhamdulillah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسريبا كثيرا أما بعد فهذا مجلس بالقراءة والتعليق على كتاب العلم من صحيح البخاري قبل ظهر هذا اليوم يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر صفر من عام خمس واربعين واربعمائة وَأَلْفَ حِيَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا حَاضِرِينَ وَمُسْتَمِعِينَ. Saya telah beria membuka majlis ini dengan mengucap Allah Subhanahu Wa Taala, mengucapkan doa berjihadah dan bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya. Beliau mengatakan bahawa ini adalah majlis lanjutan. Dari Majlis-Majlis kita yang memberi komentar atau memberi penjelasan terhadap kita ilm dari Sahih Al Imam Al Bukhari yang kita adakan pada hari ini sebelum Zuhur pada hari Rabu pada tanggal 28 Safar tahun 1445 Hijriah. Hayyakumullah seluruhnya. Di hadirin dan para hadirin dan yang menyimak pelajaran ini. al Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Babu fadlil Ilm. Berkatal Imam Al-Bukhari rahimahullahu bab Babu kautama'an ilmu. كرر البخاري هذا الباب وقد افتتح به كتاب العلم بمعنى الامام البخاري رحمه الله mengulangi penyebutan bab ini di mana Imam al Bukhari telah membuka kitabnya ini dengan penyebutan kitab ilmu dan kemarin setelah isya kita juga telah memasuki bab yang menerangkan tentang Orang yang belajar, orang yang berilmu dan yang mengajarkan ilmu. Ada takarar atau tenunyil untuk tekiat pada bayan faulil ilmu ahmitye dan adanya pengulangan yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu ini untuk menjelaskan dan menguatkan tentang besarnya keutamaan ilmu dan pentingnya seseorang memiliki ilmu. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث وهو ابن سعد قال حدثني عقيل وهو ابن خالد الليث علي بن شهاب محمد بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر حمزه ابن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala Talah memberitakan kepada kami Sa'id bin Ufair Talah memberitakan kepada aku Al-Layht Yaitu Al-Layht bin Sa'ad telah memberitakan kepada aku Ufair Yaitu Ufair bin Khalid al-Layht Dari ibnu Shihab Yaitu Muhammad bin Muslim Dari Hamzah bin Abdillah bin Umar bahu ibnu Umar berkata aku mendengarkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kala, SAW, ana samiitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana naim utitu bi qada'i labanin fa sharibtu hatta anni la ara arriya yakhruju min afdari min irtiwa'ihi min shurbi hadzal laban ثم أعطيت فضلي أي ما بقي عما رب الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda bahwa ketika aku dalam keadaan tidur maka dibawakan kepada aku bejana bejana yang berisi susu Aku pun meminumnya. Hingga aku melihat rasa puas tersebut, puasnya beliau meminum dari air susu itu, itu keluar melalui kuku, kuku kuku Lalu kemudian, aku pun memberikan sisaku tersebut, sisa dari susu yang beliau minum, aku berikan kepada Umar Ibn Khattab. Maka mereka para sahabat bertanya, apa penakwilan dari mimpi ini wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ilmu. Awalan, hadis ini rubya' للنبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء في المنام وحي. Yang pertama, bahwa hadis ini merupakan mimpi yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mimpi para nabi adalah merupakan wahyu. و سبحانه وتعالى قد ذكر الرؤيا المنامية وتفسيرها في القرآن في مواضع كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam beberapa ayat dari Firman-Nya tentang adanya mimpi-mimpi yang Disebutkan di dalam Al-Quranul karim yang dialami oleh para Nabi. Demikian pula penafsiran penafsirannya, di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang mimpi Nabi Yusuf. Seperti awalnya, dzakar Allah Azza wa Jalla ruhia Yusuf. Inni raiy tu ahd 10 kawkabah, walshamsa walqamar raiy tuhmu li sajidin. Kata Ya Abu Nya, 'Jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu, karena Pada awal dari Surah Yusuf, di mana Yusuf alaihissalam menyampaikan kepada ayahnya tentang mimpi yang dilihatnya, di mana beliau mengatakan bahawa aku melihat di dalam mimpiku ada sebelas bintang. Raitu, Ra ahda ashar kau khabar. Wahul Qamar, wah Shams wal Qamar. Aku melihat sebelas bintang, demikian pula aku melihat bulan, demikian pula matahari. Lalu kemudian aku melihat di dalam mimpi tersebut mereka seluruhnya sujud kepada Maka ayah beliau, yaitu yang aku, mengatakan kepada Yusuf, jangan engkau ceritakan mimpi mu ini kepada saudara saudaramu. Yang menyebabkan mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Wala fi akhiriha bagdaan wali Misa'ah, wakamah, waata biabihi, waummihi, waahlihi, waikhwan. Fakru lahul sujdan sujud tahiyah, ليس سجود عبادة. وهذا كان مشروع بدائزا في دينهم. أما في ديننا فلا يجوز السجود ولا الانحناء عند التحيه. Lalu kemudian di akhir dari surah Yusuf diterangkan penafsiran tentang mimpi ini, yaitu di saat keluarga Nabiullah Yusuf beserta dengan orang tuanya dan seluruh saudara saudaranya telah hadir di kerajaan atau kekuasaan beliau, lalu kemudian mereka pun sujud di hadapan Yusuf alaihis salam. Namun sujud di sini adalah merupakan sujud penghormatan Bukan sujud ibadah Bukan sujud ibadah Tapi sujud penghormatan Dan sujud dengan tujuan menghormati Dahulu diperbolehkan di dalam syariat mereka Adapun di dalam syariat kita Melakukan sujud bahkan membungkukkan tubuh Untuk seseorang Untuk menghormati seseorang Merupakan perkara yang tidak diperbolehkan Talam khru lah sujud, kata, ya abe, haa, taeuil rujaya, sudah jgala Rabbihakqa, wadalik, bade sini. Maka ketika mereka sujud di hadapan Yusuf alaihissalam, maka Yusuf pun menceritakan, inilah penauilan, inilah takbir dari mimpiku yang dahulu, di mana mereka sujud yang telah diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada ayahnya Yaqub dan oh uh, di mana Yusuf alaihi salam hada ru'ya ya min qabl qad ja'alaha rabbi bahwa ini adalah takwil atau ta'bir dari mimpiku sebelumnya di mana Allah Subhanahu menjadikannya ini sebagai sebuah realita dan penakwilan ini atau kejadian ini terjadi setelah mimpi yang di alam Yusuf bertahun-tahun lamanya وَذَكَرَ اللَّهُ رُؤْيَا صَاحِبَيْ يُوْسُفَ فِي السِّجْنِ وَتَعْبِيرُ يُوْسُفْ لَهَا demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah tersebut dua atau mimpi dari dua orang yang menemani Yusuf alaihissalam di dalam penjara lalu kemudian Nabi Yusuf menceritakan atau menjelaskan takdir dari mimpinya wa dzakara Allah salisan ayda surah bi surah yusuf ru'ya al-malik ani araa sab'a baqarat siman ya'kuluhunna sab'u 'ijaaf thumma 'aradha hadhihi ar-ru'ya 'ala yusuf wa huwa bis-sijn fa 'abbaraha lahum demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Yusuf tentang ta'bir dari mimpi yang dilihat oleh penguasa pada saat itu. Tentang tujuh uh, tujuh ekor sapi yang gemuk. Lalu kemudian dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus. Wata'birul ru'ya fatwa. Fala yajuzulaka an tu'abbira bighayri ilm. Dan mena'wilkan atau mentakbir sebuah mimpi. Itu adalah merupakan bentuk fatwa. Sehingga tidak diperbolehkan bagimu untuk mentakdir dan mentahwil sebuah mimpi tanpa ilmu. Kama dikawli ta'ala, aftina fi sabi baqarat, fasammauha fatwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT. Aftina fi sabi baqarat. bahwa sampaikanlah fatwamu kepada tentang, kami tentang mimpi yang dialami, yang dilihat dari tujuh ekor sapi tersebut. Wa qala Yusuf li sahibayhi bis-sijn la ya'tikum ta'amun turzaqanahu illa naba'tukum bihi qabla an ya'siyakuma zalikuma mimma 'allamani rabbi Dan Nabi Allah Yusuf alaihi salam mengatakan kepada keduanya bahwa tidakkah ada makanan yang didatangkan kepadamu sebelum kalian diberikan melainkan aku akan menceritakan kepada kamu tentang hal tersebut dan itu termasuk di antara ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepadaku. Fata'bihul Ru'yah ilmu yang berbagi, an yahdur insan al qaul fihhi bغير Maka mentakbir mimpi adalah merupakan sebuah ilmu yang sepantasnya bagi seseorang untuk tidak melakukan pentakbiran atau penakwilan mimpi tersebut tanpa didasari dengan ilmu. Walaupun manusia itu seorang ahli dalam bahasa Arab, tidak semestinya dia tahu tentang makna tertentu dalam bahasa Arab. Seorang dia tahu tentang makna tertentu dalam bahasa Arab. Walaupun manusia dia tahu tentang makna tertentu dalam bahasa Arab. Walaupun manusia itu seorang ahli dalam bahasa Arab, tidak semestinya dia tahu tentang makna tertentu dalam bahasa Arab. Walaupun manusia itu seorang ahli dalam bahasa Arab, tidak semestinya dia tahu tentang makna tertentu dalam bahasa Arab. Wahd ista'zanah an yugbrar ru'yah bin yadih, fagbrarha, fakar lahul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asetabagha, waakhtaabagha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar as-Siddiq adalah orang yang paling berilmu dari kalangan umat ini. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimana beliau meminta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mentakdir sebuah mimpi, lalu diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Abu Bakar pun ketika mentakdirnya dan menjelaskan makna dari mimpi tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaNya, engkau telah benar pada sebahagiannya. Dan engkau juga keliru pada sebagian takbir yang lainnya. Wakazik sana, sunnah bihaal ilm wa al fihi al Dan para imam-imam sunnah mereka memiliki perhatian tentang ilmu ini dan mereka bahkan menulis beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pentakbiran mimpi. Fal Imam Bukhari di sahihnya kitab besar, namanya kitab Ta'bir. Imam Bukhari rahimahullah taala beliau menyebutkan di dalam sahihnya ada kitab yang besar yang berjudul kitab Ta'bir. Wkhalikal Imam Ibn Qudaybah ada kitab Ta'bir al-Ru'ah. Demikian pula Ibn Qudaybah rahimahullah beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Ta'birur Ru'a atau Ta'bir Mimpi-Mimpi min fi. Hamud at-Tuijiri rahimahullah lahu kitab ismu ar-ru'ya. Demikian pula al-'allama Hamud at-Tuijiri al beliau juga memiliki sebuah kitab yang berjudul Ar-ru'ya. Amma ma huwa muntashir 'inda ba'd in-nas min nisbat kitab at-ta'bir ar-ru'a li Sirin فَهَذَا كَذِبٌ عَلَيْهِ لَا يَصِحْهُ الْكِتَابَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَهُ وَكَانَ مَعْرُوفًا بِعِلْمِ التَّعْبِيرِ Ada pun kitab yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin Ada sebuah kitab yang mereka menisbatkan kitab tersebut kepada Muhammad bin Sirin Dengan judul ta'bir Muhammad bin Sirin Maka ini adalah merupakan kitab yang dusta yang tidak benar penisbatannya kepada beliau Meskipun Ibn Sirin itu sendiri memang beliau dikenal termasuk di antara ulama yang memiliki kepandaian dalam mentaabiir mimpi. و الرؤيا عند الصحابة والسلف وأهل السنة والجماعة يستأنس بها إذا كانت خيرا ولا يحتج بها. Dan mimpi-mimpi di kalangan para sahabat dan di kalangan para ulama ussala. Itu dijadikan sebagai penguat, bukan sebagai sandaran. Jadi mimpi tidak boleh dijadikan sebagai hujah pada asalnya. Namun dia hanya sebagai penguat terhadap sesuatu apabila mimpi tersebut mengandung kebaikan. وَهِيَا مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ هِيَا الرُّعِيَ الصَّالِحَةِ يَرَاهَا الْمُؤْمِنِ اَوْ تُرَالَهِ Walakinnya halak takgruul dan mimpi yang baik termasuk diantara kabar gembira yang diberikan kepada seorang mu'min, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mimpi itu bahagian dari tanda, bahagian dari apa yang diberikan kepada nabi dan itu termasuk diantara hal-hal yang mendatangkan kegembiraan kepada seorang muslim yang dia melihat mimpi itu sendiri atau ada orang lain yang melihat tentang dia akan tetapi ketika seseorang merasa melihat ataukah ada yang menceritakan mimpi baik tentang dia hal itu tidak boleh menjadikan seorang mukmin itu tertipu dengan mimpi tersebut yang menyebabkan dia lalai جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال له يا أبا عبد الله إن أمي رأت لك قصرا في الجنة لونه كذا وأنك في الجنة فقال دعك من هذا دعك من هذا أرأيت هذه الرؤى ماذا فعلت بأحمد بن سلامة حتى فعل ما فعل tai anna ahmad ibn salama hadha takaathara an-nas al alayhi ra'aynaka kadha rajulan sa'aynana laka fil manam sa aqama lahu jama'a bil amr bil ma'ruf wa an-nakhir wa yakhruj sultan ada seorang lelaki dia datang kepada imam ahmad bin hanbal rahimahullah lalu kemudian dia, dia menyebutkan kepada Alimam Ahmad bahwa ibunya si itu bermimpi melihat bahawa Alimam Ahmad di dalam surga itu diberikan istana yang mewah Dan diberikan berbagai macam kenikmatan dan keutamaan di dalam surga tersebut Mendengarkan hal itu Alimam Ahmad rahimahullah mengatakan kepadanya tinggalkan hal-hal yang seperti ini tinggalkan hal-hal yang seperti ini. Yani beliau khawatir jangan sampai hal itu membuat beliau lalai. Tidakkah engkau melihat apa yang terjadi pada Ahmad bin Salamah, di mana Ahban bin Salamah ini, ketika banyak orang bermimpi yang baik tentang dia, yang si Fulan bermimpi tentang Ahmad bin Salamah demikian, yang lain juga bermimpi tentang Ahmad bin Salamah. Hal itu menyebabkan Ahban bin Salamah menjadi lalai. Sehingga dia membentuk sebuah uh, kelompok, dia membentuk sebuah kelompok dan dia memiliki penjaga-penjaga. Lalu kemudian pada akhirnya mereka melakukan pemberontakan kepada penguasa. Sunnah ya. Maka ahlu sunnah jangan berdalil dengan mimpi. Wainkan, Qad yustanasu biaa, wafrahu biaa, iza kana tchirah. Meskipun, minfi tarsibun merupakan sesuatu yang menggembirakan dan dijadikan sebagai penguat apabila memang mengandung kebaikan. Wahai dikilafi ahli al-ahwah wal bida' al-muhalifin li sunnah, faainhum yajjalun min adillatihim dan ini berbeda halnya dengan para pengikut hawa nafsu dan ahlul bidah ah, di mana mereka menjadikan mimpi-mimpi mereka termasuk di antara hujjah dan termasuk di antara dalil yang dijadikan sebagai penegak dalam sebuah hukum. Taqadza kara atau qira'an muassis jama'ah ad-da'wah wa at-tabligh misalnya bahwa r'a fil manam ru'ya Shahs yatlu alaihi kuntu m khaira umat ahrjat, ta anshaah hadhih jam'aah wa aqamalhum al khuroj. Maka seperti yang dikisahkan dan disebutkan oleh pemimpin jamaah adz-dawah, jamaah adz-tabligh, di mana dia menceritakan bahawa dia pernah bermimpi bahawa di dalam mimpi tersebut dia didatangi oleh seorang lalu kemudian membacakan kepadanya firman Allah subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin uchrizat lina. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Setelah dia bermimpi dengan mimpi tersebut, dia pun mulai membentuk sebuah kelompok, lalu kemudian mengajarkan kepada mereka anjuran untuk melakukan khuroj. Fa ansha jam'aat da'wiyat biru'ya manam. Maka dia membentuk satu kelompok. Yang mereka dianjurkan untuk berdakwah untuk kuruj dengan alasan adanya mimpi tersebut. Wa ahdul ilm wal sunnah, la yufasirun al ayat illa bil ahadis wa akwal sahaba wa tabiin, walaiṣa bil manamat wal ru'yah. Dan teragama ahlu sunnah wal jama'ah, mereka tidak menafsirkan ayat-ayat al Quran kecuali dengan Al-Quran pula atau dengan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang datang dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka tidak menafsirkan Al-Quran dengan mimpi-mimpi yang mereka alami. Waqad zakara an hadhihi al-jamaa'a ba'du ahli al-ilm akhbaran fi ba'd as-suhuf al-pakistaniyah anna ba'dhum خرجوا في قرية من القرى بأبناء لهم صغار فذبحوهم فلما قيل لهم لماذا قالوا رأينا في المنام كما رأى إبراهيم رأوا في المنام أنهم يذبحون أبناءهم فبكت القرية كلها على هذه الجريمة لأن هذه الرؤيا من الشيطان أما إبراهيم فهذه رؤيا وحي لما قال لابن إني أرى في المنام أنني أذبحك أهل القرية ذبحوا يعني جماعة من ضراو مثل الرؤيا هذه لا. نعم أبناء من جماعة التبليغ والدعوة في هذه القرية رأوا في المنام أنهم يذبحون أبنائهم عدد منهم مر عليهم الشيطان في إليه لواحد فأصبحوا ذهب ذبحوا أبنائهم والعياذ بالله ده تلا ذي سبب كان ااا dalam sebahagian Quran dan berita-berita di Pakistan jemaah da'war. Jemaah Tertabli. Nah, bahwa uh, mereka ini dari jemaah Tertabli. Ada satu kampung yang ada di situ. Di mana mereka bermimpi. Di dalam mimpi-mimpi mereka itu. Ya, ini bukan satu orang. Tapi beberapa orang. Syedan mendatangi mereka seluruhnya. Dalam mimpi tersebut. Mereka melihat anak-anak mereka sendiri. Mereka sembelih. Maka di keesokan harinya Mereka pun sepakat untuk mengeluarkan anak-anak mereka Lalu mereka pun menyembelih anak-anak mereka Dengan beralasan firman Allah SWT Tentang kisah Nabi Ibrahim Yang melihat anaknya bahwa dia uh, Akan menyembelih uh, anaknya Yaitu Ismail alaihissalam, Sehingga mereka pun menerapkan sesuai dengan apa yang mereka saksikan di dalam mimpi-mimpi mereka mereka ini dari jemaah tasawwuf rahumullah quddasah wa min al-azkar inda as-sufiyyah tas'aluhu ma huwa ad-dalil al-habib fulan dhakara annahu manam kadah dan banyak dari kalangan as-sufiyyah dari zikir yang mereka ada-adakan ketika mereka menyebutkan satu zikir tertentu, ketika engkau tanya kepada murid-muridnya, maka mereka akan mengatakan bahawa, eh, engkau bertanya kepada murid-muridnya tentang dalil tentang zikir-zikir tersebut, maka mereka menyebutkan bahawa sayyidku atau pimpinanku si Habibullah, dia telah bermimpi. في أحلامه ذي ذكر ذكر ذكر. وكثير من المشاهد والأماكن التي يتبركون بها تسأله ما الدليل على هذا؟ يقول رؤية المنام أحد الصالحين رأى في المنام أن هنا كان نبي يمر وأن من هنا مر الخضر وأن هنا كان يوجد رجل صالح. فَيَبْنُونَا عَلَىٰ تِلْكَ الْمَنَامَاتِ مَا يُعَظِّمُونَهُ مِنَ الْأَمَاكِنِ وَالْجِدُرَانِ وَالْكُهُبْ Demikian pula, tempat-tempat yang biasa didatangi oleh mereka dari kuburan-kuburan atau tempat-tempat yang mereka mengambil berkah di tempat-tempat tersebut pada saat mereka ditanya apa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu mengambil berkah di tempat-tempat tersebut Maka mereka menjawab bahawa telah dilihat atau salah seorang di antara mereka yang dianggap soleh itu menyebutkan bahawa dia melihat di dalam mimpi bahawa orang yang ada di dalam kuburan ini adalah seorang Nabi. Atau orang yang ada di dalam kuburan ini adalah seorang yang soleh atau pernah ada uh, yang lewat dari kalangan Nabi ataukah khadir yang pernah lewat. Lalu kemudian mereka memuliakan dan mengagungkan tempat tersebut mengambil berkah padanya. Wa mawdhu' ar-ru'ya Pembahasan tentang mimpi merupakan pembahasan yang panjang. Wa inna ma thakartu hadhihi tanbihat limunasabati hadhihi ar-ru'ya min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku menyebutkan peringatan tentang hal ini karena sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis ini tentang mimpi yang dialami Rasulullah Sallallahu s.a.w. Wa qad istagallatil jamaat hadihi bab al-ruqya wa bab al-ruqya li as-saytara ala al-nas wa t-tahakkumi fihim wa tawjihihim diniyan wa nafsiyan dan ada kelompok-kelompok dari kalangan manusia, mereka memanfaatkan permasalahan ini. Tentang masalah mimpi-mimpi, demikian pula mereka melalui pintu meruqyah, mereka meruqyah untuk mereka manfaatkan apa yang ada di tangan manusia. Di mana mereka memberi bimbingan kepada mereka, mengarahkan kepada mengarahkan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Wali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam huna abdara, wafsar labanil ilm. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini mentabir di dalam mimpinya ketika beliau menyebutkan tentang susu, maka beliau mentabir susu itu adalah ilmu. والعلم الذي يكون بهذه الصفه هو العلم النقي الوحي الذي جاء من عند الله عزوجل dan ilmu yang disebutkan dengan sifat ini adalah ilmu yang jernih, ilmu yang bersih, ilmu yang benar, yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lamun hadith ardu Jibreel ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ka'sayn, kawbayn. Fi ahadihima khamrun, wa fi al-akhari leban. Fa'akhazan nabi sallallahu alaihi wa sallam al-leban fasharibah. Fakar lah Jibril, hudi ta'ala fitrah. Dan, ta dan kalian juga mengetahui hadis di mana Jibril alaihi salam memperlihatkan dua benda di hadapan Nabi saw. Salah satunya khomr, dan yang kedua adalah susu. Lalu kemudian Jibril meminta kepada Nabi saw untuk memilih salah satu dari kedua minuman tersebut. Maka Rasulullah SAW memilih untuk meminum susu tersebut. Maka Jibril mengatakan kepadanya, sungguh engkau telah diberi hidayah menuju kepada fitrah. Kalau seandainya engkau meminum khamar, maka niscaya engkau menjadi sesat menyimpang dan umatmu pun akan menyimpang. فعلم الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الموافق للفطرة ما كان علم yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ilmu yang sejalan dengan fitrah وقد معكم في الحديث أمس المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للعلم والهدى بالغيب dan telah lalu lalukuna bagi kalian pada pertemuan sebelumnya di mana Rasulullah s.a.w. memperumpamakan ilmu dan hidayah yang beliau bawa dengan hujan deras. Al-gaitu idha nazala minas sama, nazala naqiyan nazifah. Air hujan ketika dia turun dari langit, dia turun dalam keadaan bersih dan jernih.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 dengan kotoran manusia bercampur dengan tanah bercampur dengan uh, Bagian dari pepohonan sehingga dia telah menjadi kotor pada saat turunnya. Wahakad Lebanon, kemarilah Allah azza wajalla Lebanon saiqan. Lebanon. Ya'kuju min baini fadl. Lebanon khalisan. Lebanon khalisan saiqan li sharibin. Demikian pula yang disebutkan oleh Allah swt tentang susu. Bahwa susu itu jernih, bersih dan layak untuk diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Semakah dia hatalibil leban imma ausah, wa imma anuān a'khrā min al-mashrūbat fih ta'ghyib. Lalu kemuliaan susu tersebut bercampur dengan hal-hal yang lain. Ada kalanya dia bercampur dengan kotoran, atau dia bercampur dengan jenis minuman-minuman yang lainnya. فهذا يدل على وجوب المحافظه على الوحي على الكتاب والسنه دون ان يختلط بهما اراء الرجال واقوال بلا ادله وبدع واهواء maka ini menjelaskan kepada kita kewajiban kita untuk senantiasa menjaga dan memelihara wahyu iaitu wahyu dari Al-Qur'an Al-Karim dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dicampuri dengan pandangan dan ucapan-ucapan manusia yang lainnya, tidak dicampuri dengan berbagai macam pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang kosong dari hujjah yang dibangun di atas hawa nafsu dan kebid'ahan. Allahu qad wasafa al-Qur'an wal Hadits wasfa al-wahyi bi awsafin nuran waj'alahu ruhan وَهُنَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثَلَهُ بِالْغَيْسِ وَمَثَلَهُ بِالْلَّبَنِ الْخَالَصِ Di mana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim telah menyifati Al-Quranul Karim, menyifati wahyu dengan berbagai macam sifat. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyifati Al-Quran sebagai cahaya. Dan Allah jalla wa'ala menyifati Menyifati Al-Quran sebagai ruh. dan di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyifati Wahyu tersebut dengan hujan yang deras demikian pula dengan susu. Wal Hadis juga ia jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi jadi من رأى كان كما رأيت تنتقم ثمان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان كل فيهن بليو يدلهم على وقوله حمزة بن عبد الله بن عمر من باب الفائدة في الإسناد سمع قوله حمزة ابن عبد الله ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يروي عنه من أبنائه يروي عنه من أبنائه حمزة وعبد الله ابن عبد الله ابن عمر وعبيد الله ابن عبد الله ابن عمر وسالم ابن عبد الله ابن عمر وبلال ابن عبد الله ابن عمر hamzah dan sebagai faedah yang berkaitan dengan sanad yang disebutkan di dalam hadis ini bahawa disebutkan Hamzah bin Abdullah bin Umar meriwayatkan dari ayahnya yaitu Ibnu Umar maka dalam riwayat ini Ibnu Umar yang meriwayatkan dari Ibnu Umar adalah anak beliau sendiri yaitu Hamzah dan anak-anak Abdullah bin Umar yang meriwayatkan dari ayahnya di antara mereka adalah Hamzah, kemudian Abdullah bin Abdullah bin Umar, kemudian Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, kemudian Salim, kemudian Bilal. Jadi lima anak lelaki beliau, mereka semuanya diketahui meriwayatkan hadis dari ayahnya. Wa Salim ibn Abdullah aktsaruh riwayatan an abi dan Salim anak dari Ibn Umar ini adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari ayahnya. Wa Abdullah Ibnu Umar taqaddama ma'akum annahu min as-sab'ati al-mukthirin ay alladziina lahum fawqa al-alf hadis 'an an-nabi dan telah berlalu bagi kalian pada pelajaran sebelumnya bahawa Abdullah bin Umar ini termasuk diantara tujuh sahabat nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis nabi di mana beliau meriwayatkan lebih dari seribu hadis. Man ya'rif haulais sab'ah siapa yang bisa menyebutkan tujuh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ini? Au ba'dahu ba atau sebagiannya Hayya. Ah, nah, biar hilang antuknya. Siapa yang bisa satu-satu Abu Hurairah Hurair, Hasan, Ah, Anas Abbas bin al Malik, Ah, ha. ha. Abu Syaid al Qudri, Hasan, Alaih, Ah, Aisha, Aisha, Malik Hasan, Baki tiga lagi, Empat, Sisa tiga, Baki tiga lagi, Ahaduhu Mawdukur. أحدهم مجهول ها ابن ابن عباس ابن, عباس ابن لا ابن عباس ها ابن مسود استنى ابو غيران هو ده سعد بن جابر جابر والسابع ابن عمر هذا يمكن قيل من في العلم سبعة ابحر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 هل هناك شعر باللغة الإندونيسية؟ شو؟ شعر تقولون قصائد شعرية باللغة الإندونيسية؟ موجودة؟ ماشاء؟ سألوا ما ممكن نعمر هذا كنا. هذا عند شاعر شاعر يع يع داخل باشان دونيسيا. هذا عند. بيت بيت شاعر. أحد يحفظ قص بيت أو قصيدة باللغة الإندونيسية؟ في العلم في دعوة الى الله. النصائح ما فيها غيرها إن شاء الله قال البخاري رحمه الله تعالى باب فتياء وهو أي الواق المفتى واقف على الداب وغيرها في مكان على السيارة على الدراجة نعم قال برخت الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب برفضه dalam keadaan mufti atau yang berfatwa ini sedang berada di atas kendaraan hewan dan yang lainnya. Di sini bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah menerangkan tentang seorang yang ketika dia berfatwa dalam keadaan berada di atas kendaraan, apakah di atas mobil atau di atas motornya dan yang lainnya. Limaza لماذا... ja'ala Al-Bukhari hadha al-bab fi kitab al-'ilm? Mengapa al-imam al-Bukhari menyebutkan bab ini dalam kitab ilmu Raddan ala ba'adil nas al-lazina ja'alu hadha laysa min adab al-ilm wa ahlih untuk membantah pandangan sebagian orang yang mereka menganggap bahawa cara yang seperti ini tidak termasuk diantara adab para ulama ketika berfatwa فَهُنَاكَ مِنَ النَّاسِ مَنْ إِسْتَحْدَثَ adab dan rusuman yang patutnya ada al pada seorang alim di zamannya dan ia selain apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Pada desa ada sebagian orang mereka mengada-adakan adab-adab tertentu. Ada adab-adab tertentu yang mereka ada-adakan dan mereka sebutkan tentang adab-adab yang selayaknya dilakukan oleh seorang alim yang pada hakikatnya adab-adab tersebut bertentangan dan menyelisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa rahimallahu al-Imam al-Bukhari yastanbitu wa yastakhrijul adab as-sahihah min al-ahadith wa yaruddu ala al-adab al-muhdzah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepada al Imam al-Bukhari rahimahullah. Di mana beliau mengeluarkan atau menyebutkan adab-adab yang adab-adab tersebut berasal dari hadis-hadis yang sahih dan membantah adab-adab yang diadakan diada oleh sebahagian manusia. Walaupun jadalah bab, lantasalma, dan putha anfusana ala nashr ilm, ala ayi halatil kuna, raqibin, waqibin. Di Masjid, di Jalan, di mana-mana, kita dapat menyebarkan ilmu, mengajar orang yang tidak tahu, dan demikian pula dari apa yang disebutkan oleh Imam Al Bukhari ini mengajarkan kepada kita bahawa seorang menuntut ilmu, mempelajari ilmu, atau menyampaikan ilmu dalam kondisi apapun dia. Apakah ketika dia berada di atas kendaraannya? Apakah dia sedang berhenti? Apakah dia berada di masjid atau sedang berada di jalan? Maka hal itu tidak mencegah dia untuk tetap menuntut ilmu atau menyampaikan ilmu. Fata'liyul jahil wa ijabatul sa'il ليست خاصة بالمسجد فقط أو بمكان معين. Maka menyampaikan ilmu kepada orang yang jahil. Demikian pula menjawab pertanyaan orang yang bertanya tidaklah khusus dilakukan di masjid atau di tempat-tempat tertentu. Nasrul Sunnah wadul Bid'ah tidak khasa tanpa masjid, di mukabarat atau daras, walaupun di setiap kesaya. Maka menyebarkan Sunnah Nabi dan membantah bid'ah ah, itu tidaklah dikhususkan di masjid semata. Ketika seseorang menyampaikan kajian atau menyampaikan ceramah, tidaklah terkhusus dilakukan di masjid. Namun di tempat manapun yang memudahkan bagi seseorang untuk melakukannya. Madama dhalika kulluh yakunu bi'ilmin wa hikmatin wa hilm selama hal itu dia lakukan dengan ilmu dengan hikmah dan dengan penuh kelembutan dan kesabaran ala haddathana isma'il ibn 'abdullah ibn abi wais qad haddathani malik ibn shihab 'an 'ays ibn dhabhah ibn Ubaidillah, 'an 'abdullah ibn 'amr ibn al-'as radiyallahu 'anhuma annanna anna rasulullah sallallahu 'alayhi wa sallam fi hajatil wada' bi mina للناس يسألونه ومحل الشاهد قوله وقف للناس يسألونه ووقوفه صلى الله عليه وسلم يكون على الدابة على البعير وطارة على مكان مرتفع مرتاح للبركات الإمام البخاري رحمه الله تعالى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَقَفَ لِلْنَاسِ يَسْأَلُونَ وَوُقُوفُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ Kata beliau telah memberitakan kepada aku malik dari Ibn al-Shihab, dari Isa bin Talha bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah s.a.w. beliau berdiri pada hajatul wada'a, pada haji perpisahan di Mina, ketika manusia bertanya kepada beliau dengan pertanyaan-pertanyaan. Maka yang menjadi inti dari hadis ini, Disebutkan bahawa Nabi SAW berdiri Dan ada kalanya Nabi SAW berdiri di atas kendaraannya Yaitu di atas ontak Maksudnya beliau duduk di atas ontaknya Atau beliau berada di tempat yang tinggi وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَيَةِ الْاُخْرَةِ سَتَأْتِي مَعَنَا إن شاء الله أنَّ هَذَا كَانَ عِنْدَ الْجِمَارِ فِي مِنَا عِنْدَ الْجَمْرَةِ dan akan disebutkan pada riwayat yang lain yang akan datang insyaallah bahwa peristiwa ini terjadi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di tempat pelontaran jamrah. Waja'a riwayat akra ايضا li hadzal hadits anna wuquf nabi sallallahu alaihi wasallam kana ala naqatihi. Dan disebutkan pula dalam riwayat yang lain bahwa Berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yaitu beliau di atas unta maksudnya duduk di atas unta bukan berdiri ya, bukan berdiri di atas unta tapi berada di atas unta walakin intabih min 'adat imam al-Bukhari tadriban li-ttullab wa tanshitan li-adhaanihim yubawwib bi thumma yadhkur al-hadith wa anta tara anna al-hadith amamak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 Beliau menyebutkan judul bab lalu kemudian menyebutkan hadis sementara apabila engkau melihat hadis tersebut seakan-akan tidak ada korelasi antara kandungan hadis dengan apa yang disebutkan di dalam bab itu namun pada hakikatnya ada korelasinya atau ada inti sebab di mana Imam Bukhari menyebutkan hadis itu namun lafal yang berkaitan dengan judul bab beliau sebutkan di تنبت ينليل دباب ينليل قال عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف أي على ناقته أو لابعيره في حجة الوداع بمنى أي عند جمرة العقبة للناس يسألون فجاءه رجل فقال لم أشعر فحرقت قبل أن ألبح فقال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي para irmi wala haraj tamas ila an nabiy sallallahu alaihi wasallam an shay'a yaum an nahr ya yaum an yaum an nahr bi an an shay'a qudma wala akhra illa qal if'al wala haraj wa hadha abdullah bin Amr bin al-as bahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam biddir yaitu beliau berada di atas untanya dalam peristiwa Haji Wada' atau Haji Perpisahan di Mina, yaitu pada saat pelontaran Jamrah, di mana manusia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang lelaki datang kepada beliau, lalu dia bertanya, aku tidak merasa, aku telah mencukur rambutku sebelum aku menyembelih. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sembelihlah sembelihanmu. Dan hal itu tidak mengapa, yaitu tidak ada dosa bagimu. Lalu ada lagi yang lain datang, lalu dia bertanya, aku tidak merasa, aku telah menyembelih hadiu, menyembelih hewan, sembelihanku sebelum aku melontar jemaroh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak mengapa, lontarlah dan tidak ada dosa bagimu. Dan tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sesuatu yang didahulukan dan diakhirkan sebagian amalan melainkan nabi mengatakan dan menjawab lakukanlah dan tidak ada dosa bagimu ini berkaitan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang yang menunaikan ibadah haji pada hari nahar atau hari idul adha syurrah wala zilna nata'allamu min al-imam al-bukhari tariqah al-istimbat wa 2 dua Istimbah Al Adab dari Al Ahadith Nabiyyah dan Azhar Sahabah. Dan kita masih setuju untuk belajar metode Al Imam Al Bukhari dalam dua perkara. Yang pertama, metode beliau di dalam beristimbah mengeluarkan faedah-faedah yang terdapat dalam satu riwayat. Yang kedua, metode Al Imam Al Bukhari di dalam mengambil faedah berupa adab adab. Yang datang dari sabda Rasulullah SAW dan dari para Sahabatnya. Kata Al Bukhari bab man ajab al fudya bi isyarat al yad wal raus. Maka Alimah Al Bukhari Rahimahullah menyebutkan setelahnya bab tentang orang yang menjawab sebuah fatwa dengan Mengisyaratkan dengan tangannya, dengan isyarat tangan dan dengan isyarat kepala. Tapi hilamat bil isyarah kita bil isyarah futya, wafiqahil futya. Maka di dalam bab ini menunjukkan bolehnya seseorang mengamalkan sesuatu dengan isyarat atau menjawab sesuatu dengan isyarat. Apakah yang berkaitan dengan fatwa atau yang lainnya? Sawaan afadatan isyarah Aljawaz Wal kabul Iza kanat uqudat Atau afadat Al-tahrim Wal-rafub Iza kanat kezalik Di mana isyarah tersebut Merupakan hal yang diperbolehkan Apakah memberi isyarat Yang maksudnya Untuk menjelaskan hal itu Diperbolehkannya dan diterimanya sesuatu seperti misalnya yang terjadi pada akad-akad akad-akad sesuatu atau memberi isyarat yang faedahnya untuk menjelaskan tentang diharamkannya dan dilarangnya sesuatu tersebut. Wa <tua> hatta law kanat al-isharah min mufti yatasallam aw min syakhsin yatasallam lakinahu iktafa bil-isharah fayajuzu dzalik. Ba'dan Memberi isyarat tersebut, apakah berasal dari seorang yang mengeluarkan fatwa, seorang mufti, atau seorang yang lain yang dia menyebutkan sesuatu dalam bentuk isyarat? Maka hal yang demikian diperbolehkan. Ta'irakah ala shafsil atabi'uni hadal qalam fakar bi isyaratih kaza? Aynam nafda al bih. Kalau misalnya seseorang mengatakan kepada yang lainnya, Apakah kamu boleh menjual pulpen ini kepadaku lalu kemudian pemilik pulpen tersebut menjawab dengan memberi isyarat kepalanya sambil mengangguk maka hukum jual beli itu sah karena anggukan tersebut menunjukkan bahwa dia menerima jual beli tersebut Wa idza sa'al al-'alim hal yajuz an af'ala kaza faqala lahu bil isyara hakaza ay la yajuz Ya, Dan demikian pula halnya, apabila seseorang bertanya kepada seorang alim, apakah boleh saya melakukan ini dan itu? Lalu kemudian seorang alim menjawab dengan isyarat, menjawab dengan isyarat dengan tangannya yang menunjukkan bahawa hal itu tidak diperbolehkan, maka telah sempurna atau itu sudah menjadi cukup jawaban sebagai fatwa. فلا ياتي احد فيقول هذا ليس من الادب مع العلم تكلم قل يجوز لا يجوز لماذا تشير بيدك او راسك maka tidak sepantasnya seseorang datang lalu kemudian mengatakan memberi isyarat itu tidak termasuk adab di dalam berilmu atau di dalam menyampaikan ilmu jangan kamu hanya memberi isyarat kamu harus menyebutkan dengan ucapanmu apakah ini boleh ataukah tidak diperbolehkan. Kanaqulu lahu qad ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isyarat kama ajaba bil qaul. Maka kita mengatakan kepada orang ini, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah menjawab sebuah pertanyaan dengan isyarat. سبقي من رسول الله من جواب دون فقال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل أبو ذقيف قد حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته أي حجة الوداع وكان السؤال يوم النحر فقال ذبحت قبل أن أرمي فأومى بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج ففي حديث عبد الله بن عمرو السابق أجاب بالقول افعل ولا حرج وفي حديث ابن عباس لكثرة من كان يسأل أجاب بإشارة يده نعم وقال بركة الإمام البخاري رحمه الله طلع من بريتاق أن بدافامي موسى بن إسماعيل التبو ذكي هذا بليه طلع من بريتاق أن بدافامي بوهيد بن خالد Kata beliau telah memberitakan kepada kami haditsana telah memberitakan kepada kami ayub yaitu ayub bin Jami'a indo Abi Jami'a Surqiani dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu beliau ditanya pada saat haji yaitu peristiwa haji wada' haji perpisahan di mana orang tersebut datang dan bertanya aku sudah menyembelih sebelum aku melontar jumrah Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya yang maknanya tidak mengapa, tidak ada dosa bagimu. Lalu kemudian ada lagi seorang yang datang dan mengatakan, "Aku telah mencukur lambutku sebelum aku menyembelih hadiyukhu menyembelih hewan, hewan-ku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya artinya tidak mengapa, tidak ada dosa bagimu. Karena begitu banyaknya orang-orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika itu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang beliau jawab dengan dengan ucapan lakukanlah dan tidak ada dosa bagimu dan sebagian lagi beliau menjawabnya cukup dengan isyarat. Muqara al-Bukhari haddathana al-Makki ibn Ibrahim qala akhbarana an Dhara ibn Abi Sufyan an Salim ibn Umar qala sami'tu Aba Hurairah 'an al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuktabu ilm ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله ما الهرج فقال صلى الله عليه وسلم هكذا بيده فحرفها أي يعني كأنه يريد القتل وهذا من أشراط الساعة التي وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم Lalu berkata Imam Bukhari, rahimahullah, telah memberitakan kepada kami Al-Makki bin Ibrahim, kata beliau telah mengabarkan kepada kami Hamzah bin Abi Sufyan dari Salik bahawa beliau berkata, aku mendengarkan Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu dicabut dan kejahilan serta fitnah itu merebak dan menyebar dan akan semakin banyak al alharju yang terjadi. Iaitu di sini Nabi SAW menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Bahawa di antara tanda hari kiamat, ilmu itu akan dicabut, akan diangkat. Demikian pula kejahilan dan fitnah itu merebak Dan semakin banyak al-harju, maka ada yang bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud al-harju? Maka Nabi SAW menyebutkan. Menjawab dengan cara memberi isyarat dengan tangannya, seakan-akan yang beliau maksud adalah eee, pembunuhan, Yaitu banyaknya terjadi pertumpahan darah. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi Alaihissalam ini termasuk di antara tanda hari kiamat dan terjadi seperti yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fassara lahum hadithuh ilayhim. Bil isyarah, wa an al fitan ya'atim bag al harj huwa al qatil. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menerangkan apa yang beliau sabda dengan cara memberi isyarat yang menunjukkan bahawa akan muncul fitnah dan di antara fitnah itu adalah al harj, yaitu banyaknya terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Wfihaal hadis قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهل والفتن دم دلم حديث نبي صلى الله عليه وسلم من برمكا من قنبكا أن ترك وتقدم معكم في شرح حديث أنس قول أبي عثمان الصابوني في اعتقاد السلم أصحاب الحديث إن العلم الذي يرفع هو السنة أو يقل إن العلم الذي يقل وفي رواية يرفع Ufi riwaya Yaqubaz, "Huo ilmu al-Sunnah, wal Jalehu wal Bid'ah." Fadlah an al-Fitan, "Inna ma taqunu ma al wal Bid'ah, la ma al-ilmu wal Sunnah." Dan telah berlalu oleh kalian penjelasan dari kami. Apa yang disebutkan oleh Abu Hasan as-Sabukun rahimahullah dalam kitabnya Etifadus Darafas Habil Hadith, di mana beliau menerangkan bahawa ilmu yang diangkat dalam sebagian riwayat yang lain, ilmu yang dicabut, ilmu yang diangkat, ilmu yang dicabut dalam sebagian riwayat, bahwa ilmu itu berkurang. Maka yang dimaksud, di, di, yang dimaksud ilmu di dalam riwayat tersebut adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kejahilan, kejahilan yang dimaksud adalah kesesatan dan bidah-bidah yang bermunculan. Maka di dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahwa fitnah itu akan muncul apabila disertai dengan kejahilan Seorang hanya menyebutkan atau menjawab sesuatu berdasarkan pandangannya semata dan berdasarkan bid'ah ah, bukan berdasarkan ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فالعلم والسنه يحمين الله به ما من الفتن maka dengan ilmu dan sunnah Allah Jalla wa Ala menjaga dan memelihara kita dari fitnah. والجهل والبدعة يوقعان الشعوب والمجتمعات في الفتن. Sementara so, kejahilan dan bid'ah itulah yang menjermuskan umat dan rakyat ini kepada berbagai macam fitnah. فأهل البدعة هم أهل الفتنه لا أهل السنة والجماعة. Maka ahlul bid'ah mereka adalah orang-orang yang membawa fitnah. وكم أهل السنة والجماعة ومن دقيق فقه البخاري رحمه الله أنه في أول كتاب الفتن من صحيحه خرج الأحاديث عن الذم الخوارج والأمر بالسمع والفعل والأكل الأمور، dan termasuk diantara ketelitian dan kecerdikan ilmu yang dimiliki oleh limam al Bukhari رحمه الله تعالى ketika beliau menyukain di dalam sahihnya dalam Kitabul Fitan, kitab yang berkaitan tentang fitnah-fitnah yang akan muncul, hadis-hadis yang pertama yang beliau sebutkan di dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis yang menerangkan tentang tercelanya kelompok Khawarij dan perintah untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa. Fal mukhalifuna tilka al-ahadith was-sunnah bis-sam'i wat-tha'ati li-wilati amri al-muslimin. وَتَحْرِيمَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ هُمْ أَحْلُ الْبِدْعَةِ وَالْفِتْنَةِ Maka orang-orang yang mereka selantiasa keluar dari ketaatan dan tidak uh, taat dan tidak mendengar terhadap apa yang disampaikan oleh para penguasa pada hakikatnya mereka itulah orang-orang yang menyebarkan fitnah dan mereka dari kalangan Ahlul Bidah Adhan, ya, adhan al-Duhur Waktu معنا أحد بقية الهذان. عشرة دقيقة. طيب سنأخذ فقط حديثا واحدا ثم تتوضؤون للصلاة وتستعدون. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل فقد قال حدثنا مهيب قال حدثنا هشام وهو ابن عرو بن الزبير عن فاطمة فاطمة ابنة المذر ابن الزبير وهي زوجة هشام فهي شيخته وهي زوجته باب من كانت شيخته زوجته قال عن فاطمة وهي بنت المنذر بن الزبير زوجته عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت أتيت عائشة وهي تصلي أي صلاة الكسوف وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء ففيه العمل بالإشارة حتى داخل الصلاة نعم Berkata al Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Telah memberitakan kepada kami Musa bin Ismail Kata beliau telah memberitakan kepada kami Wahib Kata beliau telah memberitakan kepada kami Hisham yaitu Hisham bin Urwah bin Zubair Dari Fatimah Fatimah ini adalah Fatimah bintul Mundhir Ibn Zubair Dan Fatimah ini adalah istri dari Hisham Jadi Hisham meriwayatkan dari istrinya jadi Syekhnya Hisham di sini adalah istri beliau sendiri. Jadi Shaykhnya dari Shaykh uh, seorang suami menjadikan istrinya sebagai Shaykhnya. Allah. Dia meriwayatkan dari Asma bahawa Asma berkata, aku mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan Aisyah sedang mengerjakan solat. Yang dimaksud solat di sini adalah solat gerhana. Lalu aku pun bertanya, ada apa dengan manusia? Yani mereka, mengapa mereka demikian? Mereka, mengapa mereka sholat? Maka Aisyah yang sedang sholat, beliau mengisyaratkan tangannya ke langit. Mengisyaratkan tangannya ke atas. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, diperbolehkannya seseorang berdalil, berhujjah dengan isyarat. Wa adha'al hadith fihi thaladhu fi tinasak. Fatimah wa Asma' wa Aisyah maka di dalam hadis ini e, menunjukkan ada tiga wanita yang, diriwa, yang saling meriwayatkan yang menyebutkan riwayat itu secara berurutan yang pertama Fatimah Fatimah meriwayatkan dari Asma' Bintu Abi Bakar Asma' dari Aisyah An-nisa'u qad qumna bidawrin 'adzim fi naqlis sunnah wal 'ilm wa nashriha linnas من عهد الصحابة إلى اليوم، dan para wanita mereka memiliki andil yang besar di dalam menyebarkan sunnah dan menyebarkan ilmu dan hal itu semenjak zaman para nabi zaman nabi shallallahu alaihi wasallam sampai masa kita di hari-hari ini. إذا تعلمت المرأة العلم من الكتاب والسنة انتفعت ونفعت زوجها وأولادها. Maka, maka apabila seorang wanita Dia mempelajari sunnah Yang kemudian dengannya Dia mengambil manfaat dari sunnah tersebut Dan dia juga Memberi manfaat kepada Suaminya Memberi manfaat kepada anak-anaknya Dan yang lainnya Tumma zakaran haditha tawin Fi sifati saratil kusub Wahada yudhkar Fi kutubi al-fiqh Fi salatil kusub ولكن محل الشاهد منه قولها فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله أي عائشة أشارت إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت برأسها النعم إذن أشارت عائشة رضي الله عنها في الصلاة وهي كم إشارتي إشارة بيدها إلى السماء مع قول سبحان الله ففهمت أسماء فاستفهمت أكثر فقالت آية يعني كسوف كسوف فأشارت برأسها نعم وباقي الحديث يقرأه الأستاذ أبو معاوية جزاه الله خيرا وهو يتعلق بالصفة صلاة الكسوف كموديًا سيادة هذه الحديثين يتو منرّangkan tentang tata cara sholat gerhana. Namun yang menjadi inti yang disebutkan di dalam riwayat ini. Bahawa ketika Asma' bertanya kepada Aisyah r.a. Anha, tentang apa yang menjadi sebab. Apa yang dilakukan oleh manusia. Maka Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya ke langit. Dan ternyata manusia mereka sedang mengerjakan solat. Lalu kemudian Aisyah sambil berkata di dalam solatnya. Subhanallah. Lalu kemudian ditegaskan lagi oleh Asma. bahawa apakah ini ayat-ayat itu tanda kepuasan Allah Subhanahu Wataala yang dimaksud di sini adalah gerhana. Apakah yang menyebabkan mereka surat adalah gerhana? Maka Aisyah isyarat Allah Taala di dalam solatnya beliau memberi isyarat dengan kepalanya. Maksudnya iya, bahawa uh, bahawa ini uh, beliau mengerjakan solat dan mereka para sahabat mengerjakan solat itu disebabkan karena gerhana yang terjadi. Maka di dalam hadis ini, Aisyah radhiyallahu taala anha sedang solat dan beliau menyebutkan dua isyarat. Isyarat yang pertama beliau mengisyaratkan ke atas, kemudian isyarat yang kedua beliau memberi isyarat dengan kepalanya. Kedalil ala annal isyarat dalam salat alati tufhim al-akhirin. Tak sebutul bila salat, kelalaian. Leman kala mina fakah. Ina man ajar isyarat terfaham butulat salatu. Fahadah kelalaian hadis. Maka hadis ini menurunkan kepada kita bahawa apabila seseorang memberi isyarat dalam keadaan dia solat, yang isyarat itu isyarat yang difahami oleh orang yang dia ajar uh, orang yang dia isyaratkan kepadanya isyarat tersebut. Dia memahaminya, maka ini tidaklah membatalkan sholat berdasarkan hadith ini. Menyelisihi pendapat sebagian dari ahli fitrih yang mereka berpendangan bahwa apabila seseorang mengerjakan sholat, lalu dia memberi isyarat, yang isyarat itu menyebabkan orang lain memahami maksudnya, maka hal tersebut dapat membatalkan sholat. Namun hadith ini membantah pendapat tersebut dan menerangkan bahwa yang sahih tidaklah membatalkan. لنكتفي بهذا فقط نكتفي بهذا sini di majlis ini kami biarkan antum mengerjakan salat zuhur